Що сталося? запитала Наталя. Нічого, просто з'явилися деякі міркування. Несподівано і значною мірою завдяки тобі. Завтра я перевірю, чого вони варті. Розділ 20. ПАСТКА за чорним пластиковим столиком поблизу колони, що підпирала стелю посеред магазину, сидів суворого вигляду огрядний широкоплечий чоловік. У розстібнутому піджаку Закинувши ногу на ногу Він оглядав магазин Час від часу походжаючи Від одного прилавка до другого Потім сідався на звичне місце Якщо ж до нього Хтось звертався з якимось запитанням Він уважно вислуховував Незмінно посміхався І підкреслено ввічливо промовляв Гадаю, ми зможемо допомогти вам Олегу Сергійовичу Ось Олег Сергійович займеться Відходив Олег Маліцький, надзвичайно зосереджений і блідий, як полотно. Він вів клієнта до відповідного відділу і, плутаючись там, де завжди бував на коні, якось таки вирішував питання. Думки хлопця у цей час були вкрай невтішними. Вийшовши з тролейбуса, Борис мимоволі підтягнув догори блискавку куртки. Знову дув якийсь холодний вітер, небо вкрилося хмарами. Його турбувала зараз лише одна проблема. Що скаже Олег? Чи просуне його вчорашнє відкриття до розв'язання проблеми? Безперечно, якось частково цього хлопця доведеться вести у курс справ. Так, щоб він не запідозрив нічого такого, чого не повинен знати. Лише частково. Опустити замочок блискавки, щоб покращити доступ до зброї, йому на думку не спадало. Наталка згадалася несподівано, коли до сходів перед дев'ятиповерхівкою залишалося зовсім небагато. «Тільки будьте обережні, добре?» Це звучало зараз ніби наяву. «Обіцяєте?» Вимовляючи це, вона подивилася йому в очі. А ноги, що слухалися сьогодні не надто добре, несли господаря до широких скриних дверей на розі вулиці Монастирської. Борис так і не поставив черевика на першу сходинку, перед поверхівкою. Йому здалося, що це було б нечесно по відношенню до Наталки. Вона просила його бути обережним. Він звернув, пройшов поруч зі сходами, зверкнув на ті самі двері за якихось 30 кроків і знову пірнув під дерева. Звідки хтось міг би дізнатися про Олега? Але хто? У цьому велетенському місті, де кожен був маленькою соломинкою у великій скирті, Просто йому раптом схотілося виконати її прохання. Не зробити цього було б чорною невдячністю за турботу. Минувши кілька кварталів, Борис підійшов до автомата на розі будинку і набрав номер. Цей телефонний дзвінок нічим не відрізнявся від решти, але саме він різунув по його натягнутих як струни нервах, коли, піднявши трубку, новий працівник відразу засередився і відповів «Так, секунду». Рух, який зробила трубка в його руці у бік Олега, примусив хлопця спітніти. Під невдоволеним поглядом опера він узяв трубку обома руками і притис до вуха. «Олег?» – почулося звідти. Олего, це Борис». Він наче проковтнув язика, а потім злякано запитав. «Який?» «Ну, хакер, пам'ятаєш?» «Так». А наглядач, що сидів поруч, уже вирячився на нього. «Олегу, в мене виникли деякі проблеми». Після якоїсь вичікувальної паузи вже дещо іншим тоном запитав Борис. «Я міг би підійти зараз?» «Ні», – його голос здригнувся. Попри все бажання, Маліцький не зміг би пояснити, що саме примусило його відповісти саме так. Напевно, ця відповідь склалася десь на рівні підсвідомості. На тому кінці знову настала напружена пауза. Тон співрозмовника змінився ще більше». «Чому?» – запитав він. «Це небезпечно?» «Так», – у голосі Олега нарешті відчулися твердіші нотки. «Ну, дякую», – промовив Борис. «Тоді скажи», – тон його знову став таким, як раніше. «Чи може паспорт для запуску якоїсь програми складатися з цілого тексту, великого, який ледве вміщається на дискеті?» «Чому б ні?» – здавалося Олег навіть зрадів несподіваному запитанню. Все залежить від бажання того, хто його складає. Можна скласти і такий, що на Вінчестер не вміститься. «Невже на мене чекають?» – тихо запитав Борис. «Так». «Ну що ж, не знаю, що тобі про мене наплели, але я не той, кого варто боятися. Дякую ще раз. щасти тобі!» Трубку повісили. тремтячими руками подав її своєму помічникові і Олег. «Хто це?» Підозріливо запитав той, зиркаючи йому в очі. «Я не зрозумів», – раптом зірвався хлопець. «Я що? Злочинець. Чому мене пасуть? Я вже третю ніч спати не можу». Опер швидко підвівся і потяг його до підсобки. На них уже почали озиратися. «Що за істерика? Я запитав лише, хто дзвонив». «Не знаю я, хто дзвонив». «Як не знаєш?» – не зрозумів той. «Не знаєш, із ким розмовляв?» «Не знаю», – кричав хлопець. «Якийсь Борис. Я що, пам'ятаю? За день по десять комп'ютерів продаю. Половині покупців надаю приватні послуги. Потім вони дістають мене і тут, і вдома. Щодня хтось телефонує. 90% з них я навіть не впізнаю на вулиці. Чого хочете ви від мене?» Припини істерику. Ще раз спокійно промовив опер. «Я не заарештований?» – часто дихаючи запитав Олег. Обличчя його вкрилося червоними плямами, і зараз ніхто б не впізнав у ньому того випрасуваного зарозумілого молодика з салону, доступного не для всіх. «Ні, звичайно», – здивувався співрозмовник. «І підписки про невиїзд з мене також не брали». «Наскільки я обізнаний, ні», – погодився той. «Тоді завтра тут і духу мого не буде», – заявив Олег. «Ловіть самі своїх бандитів. У мене скоро інфаркт буде. Життя одне». Борис сидів за столиком літнього кафе. Кава була погана, але він тягнув уже третю чашку, поглядаючи на далекі сходи магазину. Їсти не хотілося, хоча він і не обідав. Просто відчувалася звична в таких випадках кволість. Люди постійно швенділи перед очима, заходили та виходили з магазину. Хлопець зі статорою його знайомого вийшов з магазину, спустився сходами і рушив до тролейбусної зупинки – це був Олег. Він рухався швидко і не озирався. За Олегом ніхто не йшов. Із магазину майже одночасно з ним вийшло ще кілька людей, але вони попрямували зовсім у інший бік. Борис був далекий від упевненості, що чинить правильно, але підвівся і пішов своїм боком вулиці. На маршрутку Олег не встиг. Відразу ж над'їхала нова, але очевидно вона йому не підходила. Проминувши зупинку, Борис відчинив дверцята приватного таксі, які завжди чергували там у надії на заробіток «Їдемо?» – запитав він водія «Куди?» – відповів той запитанням питанням на запитання «Прямо, але почекаємо на одну пані, зараз вона надійде» Водій, що взявся був за ключа, знову відкинувся на спинку А Борис повернувся обличчям до зупинки, вишукуючи очима свою пані Біля Олега з'явилося кілька людей, двоє зовсім зелених пацанів, кілька жінок старшого віку, одна молодша з дитиною. Нікого підозрілого, наче навмисне. Над'їхав тролейбус. «Ну гаразд», – сказав Борис, – «бог із нею, спані, поїхали». Коли на наступній зупинці недавній знайомий увійшов до тролейбуса, Олег так здригнувся, що Борисові стало не по собі. «Дякую тобі ще раз», – сказав Борис, сідаючи поруч. «І вибач, що мусив потурбувати тебе знову». Той мовчав. «Послухай», – знову почав Борис, – «я справді більше тебе не турбуватиму. Ніколи. Зараз вийду і все. Скажи, хто це був?» «Ментий, хто?» – ледь шутно промовив Олег. «А як вони на тебе вийшли? Звідки я знаю?» Той почав заводитися, хоч і говорив пошепки. Не знаю. Прийшли, показали фоторобот і ще фотку якоїсь дівчини. Вони знали, що ти комп'ютер у нас купив. Це точно. У них спец свій є. Дві години мені голову морочив. Як я його програмував, який код присвоїв. Словом, усі слизькі запитання. Я мусив розповісти. Так що їм про твою машину все відомо. Від А до Я».